De fleste af Superliganens sportschefer, nogle administrerende direktører, et par fodbolddirektører, en storaktionær, en agent og sågar en landstræner har været forbi her i Københavnets klub. Men indtil i dag har vi aldrig haft nogen med titlen udviklingsdirektør, og det skulle vi da også prøve, tænkte vi så. Velkommen til dig, Sune Schmidt, udviklingsdirektør i FC København. Vi optager mandag. Vi sender onsdag, men de fleste kan nok regne ud, at i dag er en dårligere dag på kontoret, end ja. de dage, hvor FC København har vundet dagen før, også selvom man er udviklingsdirektør. Hvordan rammer det egentlig ind hos dig? Du sidder jo ikke med spillerne i det daglige. Men det rammer. Altså, det er jo alt det, vi går på arbejde for hver eneste dag, det er, at vores hold, skal vinde. Og derfor er det der tælle, når, vi, når vi taber en kamp i går, og også taber på Stadion. Det kan vi ikke lige i vores klub. Hvor meget holder du øje med de unge spillere, øhm, som jo for en del førsteholdstid også får det i en kamp som i går? Jamen selvfølgelig, er det jo, selvfølgelig er det en del af det at sidde på Brønby og, og, og kigge på de unge. Men, men selvfølgelig kigger man jo også et af at kigge på de unges præstation i, i sådan der, deres, øh, men også at kigge på helheden fordi det er jo den del, de skal være en del af. Og der sidder vi og kigger på spillestilsområder, på, på hvordan performer vi som hold, fordi det er den ramme, vi arbejder efter alle sammen. Og vi kommer ind på, hvad din titel ligesom dækker over, for det kan jeg høre, det er også noget af det, du siger her, men inden der vil jeg gerne lige spørge dig, Niels Christian, når de unge spillere løber rundt i en kamp, som i går i Brøndby, en ting er at tabe, men måske også på et grundlag, hvor man ikke sådan spiller, som man gerne vil. Er det gode eller dårlige lærepenge, de får for tiden? Jeg er lige ved at sige, at det kommer an på, ikke? Altså, der er formentlig nogle spillere, som øh, har fået øh, en på opleveren og også fået noget at lære om med sig, som de kan bruge videre. Øh, måske er der også, det kommer lidt an på øh, deres personlighed selvfølgelig, der er måske også nogen, der kan være blevet en lille smule skræmt øh, over, øh, hvor stærkt det går, hvor intensivt det er. Uh, hvor, hvor, hvor, hvor hård og dygtig man skal være i nærkampe for at komme til at spille fodbold. Og det er jo det, der er i moderne fodbold. Uh, jo højere niveau man bevæger sig op på, uh, så kan vi komme fra ungdomsfodbold til seniorfodbold til Superligaen, For slet ikke at tale om udlandet eller Premier League mm. hvor, hvor, eller Champions League, hvor tempoet er ekstremt højt. Og der er der altså ikke tid til at stå og fedte med bolden eller ikke være opmærksom. Eller tænke, nå, jeg har god tid. Nej, du har aldrig god tid i sådan nogle kampe. Og det lærer man jo af. Tager man det med sig fra sådan en kamp, så er det værdifuld lært om. Hvor meget samler I op? På dem. Jeg ved ikke, om det hører ind under dit resort lige nu, altså når de har været afsted med førsteholdet, eller spillet på <coughs> det? Er jo en, det er jo en vigtig del af det. Der er jo en, en samlet trænerstab, både omkring uh, holdet, men også noget af det, vi måske også skal ind på i løbet af dagen her, eller i løbet af, af den næste times tid, det er jo sammenhængen mellem U19 og a -hold, mm. uh, hvor du kan tage en spiller som Elias, der får spilletid i går. Han er jo, jo principielt U19-spiller. Det vil sige, de træner uh, Stefan Madsen, Jannik osv., som, som er meget fokuseret på de unge, de supplerer jo det, det her tilfælde, Næstrup og Ruben og Jes mm. i forhold til trænerstaben. Så den samlede trænerstab mellem U19-A-holdet arbejder utroligt tæt sammen, og det gør den også i forhold til, til de her unge spillere. Ja, for førsteholdets træner kan vel ikke som sådan gå ind og sidde og coache den enkelte unge spiller en til en efterfølgende? Altså, de har jo også meget andet at tage sig af. Bliver de, får de mere, altså bliver de så ligesom, hvad kan man sige, dækket af fra, fra en U19-træner? Det, det, det, det, det, altså, vi har jo en trænerstab på, på, på Superliga-holdet, og der er de, de kigger jo ikke så meget på, om det er en unge spiller Nej. eller en gamle spiller. De, de skal udvikle de spillere, der er, øh, om, om de så er, er 17 år eller, mm. eller 25. Øh, og der har vi jo en stærk trænerstab, som, som arbejder på det øh, i, i dag og, og videre frem mod den næste kamp. så er selvfølgelig også forskellige behov alt efter personlighed. Ja, ja fuld, fuldstændig. Jeg giver, giver, giver Nes Christian fuldstændig ret, at det er en kamp, som de udvikler sig af i går. Øh, og, og, og for nogle er den hårdere end, end andre men, men, men det er jo det Det er jo det vi også kan give i FC København Til de unge talenter Det er at de netop får de type kampe mm. øh, Vi snakker jo tit om det her med At øh, vores spillere skal til udlandet i, i dansk fodbold Og den kamp i går Dem herder den jo netop i forhold til at komme til udlandet mm. I forhold til at blive internationale spillere øh, Det er jo det, det er den kamp kan i går hvis vi kigger på dit eget job, så kommer du ind i 2008 i det, der hed School of Excellence. Ja. På det tidspunkt, så bliver du talentchef undervejs, og nu er du så blevet udviklingsdirektør. Hvad er det for en udvikling, dit job har taget, fra hvor det startede til nu? Vi har som sådan, at altså, jobbet har selvfølgelig udviklet sig, men jeg, jeg synes jo mest, af, det er fordi, at vi har fået, hvad skal man sige... En endnu større talentafdeling, og vi har ønsket som, man sige, som, som klub øh, at fokusere endnu mere på talentudvikling. Øh, og, og, en, og en del af det at have et godt talentudviklingsmiljø, det er jo, at det hænger sammen mellem, mellem Superliga-hold og, og talentmiljø, at det ikke er sådan to forskellige øer i, i klubben, mm. eller klub i klubben, eller hvad man kan kalde det. Og der har vi jo i det her tilfælde, da vi lavede en omstrukturering, jamen så, så har jeg fået en, en, en direktørkasket i forhold til, at vi så har en direktion, hvor, hvor, hvor, hvor jeg sidder sammen med PC og, og Rommedal med, med, med hver vores ansvarsområde. Ja, så det, det ændrer, er, at du, får, altså, at du har mere indflydelse, fordi du kommer ind i en direktion? Ja, eller? det kan man sige. Ja. Hvilke ansvarsområder har du som udviklingsdirektør? Jeg, jeg kigger meget på de sportslige udviklingsprojekter. Det vil sige, jeg, har, jeg prøver at kigge lidt længere frem, lidt længere frem end, end den næste kamp. Det vil sige, fokuset på primære hovedopgave er talentudvikling. Mm. Det vil sige at kigge på, hvordan kan vi sikre et, et tilfredsstillende flow op mod, mod førstehold af, af dygtige spillere, og, og hele det miljø, som, som det indebærer. Og så, så bidrager jeg så Øh, sammen med PC og Ormedal til, hvad har vi af sportslige udviklingsprojekter, vi, vi mener, vi har brug for, for at kunne vinde fodboldkampe i fremtiden og for at, at kunne tiltrække de rigtige spillere i fremtiden. Og det kan være projekter, som, som vi har sat i søge med, med analyseafdelingen, datateknologi og sådan nogle øh, udviklingsprojekter, vi har haft i gang i, i, sid, i de sidste 12 måneder. Det er en vigtig øh, funktion, lyder det den Christian, i, i de her år, hvor talentfabrikkerne og akademier rundt omkring bliver større og større Det er hvad det indtryk, vi får, når vi sidder her i Købmændens Klub, øh, lige meget hvem vi taler med fra de danske Superliga-klubber, så har alle ekstrem fokus på øh, at øh, udvikle egne talenter, ikke bare for at skaffe spillere til førstholdet, men også som en del af, af klubbernes forretningsmodel, så man kan sige, konkurrencen om talenterne øh, går jeg ud fra, at Zoom kan bekræfte. Er ikke blevet mindre. Øh, øh, Jesper Støkker i, i Silkeborg klagede lidt over. Det var et vanskeligt område at være i med alle de klubber, der lå i nærheden. Og så kunne vi måske viske ham i vi øret, at det nok går jeg ud fra øh, næsten lige så øh, stor konkurrence i Københavnsområdet, tænker jeg. Det må, man det må man sige. Og det er, det er jo du er fuldstændig ret, at jeg plejer også at sige i øjeblikket, når vi alle sammen er er sindssygt glad for vores landsholdspræstationer i øjeblikket, så er det jo fordi, at der er sket rigtig store ting i dansk talentudvikling gennem de sidste... Et af hvad der sket de sidste fem år, men det er jo, det er jo, det er jo et langsigtet projekt, der er, der er sat i søen i, i hele Danmark de sidste, de sidste 10-15 år. Og det er jo noget af det, vi høster frugterne af i dag. Øh, og der, det er jo... Det, det skaber selvfølgelig også konkurrence mellem os klubber, øh, fordi det vi, jo, det, vi alle sammen har fokus på, det er jo at tiltrække de, de største talenter, fordi tiltrækker du de største talenter ind til dit miljø, jamen, så, kan det, så kan det give det stærkeste, det stærkeste output. Ikke? Øh, så klart, der, der er stor konkurrence, men jeg synes først og fremmest, at vi, når vi kigger på, på dansk talentudvikling, jamen, så, så er vi jo ikke bare domineret af, at der er en eller to klubber, øh, så er der mange klubber, der gør det godt. Øh, og jeg synes, vi er geografisk dækket godt ind, og vi har selvfølgelig så en speciel konkurrence i, i København, fordi vi er, vi er flere dominerende talentklubber i, i Københavnsområdet. Hvem er jeres største konkurrenter i de her år? Jamen altså lokalt i, i, i Københavnsområdet, der er det, det klart i FC Nordsjælland. Mm -hmm. Det er, det er også der har, der har sat os på, på, på talentmassen og, og, og, og har en hård konkurrence omkring tiltrækning af, af de unge spillere. Og hvad er ligesom jeres øh, argumenter, når, når I så står i denne her situation? Har øh, begge øjne på, øh, eller har fire øjne på øh, mm. det samme talent? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, vi, vi, vi er to vidt forskellige produkter. Øh, jeg tror, vores, vores styrke i vores produkt er, at vi har et stærkt talentudviklingsmiljø. Vi har en stærk, øh, har en stærk øh, skolemodel, øh, det vi kalder vores samlede uddannelse. Det vil sige, vi har et interessant produkt at tilbyde. Og så har vi det produkt at tilbyde, at, at, at vores spillere kan komme ind, ind, og, ind og spille de kampe, de i går. Øh, det vil sige, at du kan blive internationalt topspiller hos os. Øh, og det, det er en af vores afgørende, det er, at vores spillere kan komme ind på den hylde, spille europæisk fodbold kontinuerligt, øh, spille i toppen af dansk fodbold kontinuerligt, og på den måde kan du forhåbentlig blive solgt til en højere hylde. Øh, hvor, hvor andre spillere i, i Danmark måske skal forbi en klub som vores, før de for alvor kan træde ind på, på den internationale scene, eller en mindre klub ude i Europa. Mm. Så det er det, det er det langsigtede valg, du kan vælge hos os, og, og have større mulighed for en international karriere. Hvad kigger I efter, når I scouter talenter? Det bliver jo, fornemmer jeg, yngre og yngre. Øh, man må kigge efter, men det er jo... Der er vel også nogle begrænsninger, hvad I må? Vi er underlagt forskellige regler, men, men, men, i, men i bund og grund, så skal vi jo altid kigge på en ung spiller, om han, er, om han er 8 år eller 12 år, så, så skal han have den god hverdag. Øh, og, og han skal have en god hverdag, hvor han møder gode, dygtige trænere, dygtige medspillere, øh, får noget, noget god træning. Øh, og, øh, og derfor er, hvad skal man sige, et af vores store projekter, det er, det er at udvikle et børnemiljø rundt omkring i hele København. Uh, vi, har, vi har fem ansatte, som hver eneste dag tager rundt i, uh, i, i vores uh, samarbejdsklubber og udvikler børnemiljøer. Og det er jo for at give så mange børn som overhovedet muligt i København uh, god fodboldtræning. Både dem, som, som bare har lyst til at komme et par gange om ugen, uh, som synes uh, fodbold bare er den fedeste lege, til dem, der vil noget mere mm. og kan noget mere. Uh, fordi de skal, de, de skal stimuleres på den, på den sunde og på den, uh, på den gode måde hver, hver eneste dag. Uh, så og det vender tilbage til de spørgsmål, hvad kigger vi efter? I bund og grund, når, vi, når man kigger på unge, unge spillere, så, så er det først og fremmest lysten. Altså lysten og glæden ved at træne rigtig, rigtig meget. Øh, og synes, det er det fedeste at møde op på Peter Banks vej, og træne med dygtige medspillere, og blive udfordret. Det, det er noget, der er sådan helt grundlæggende. Øh, lysten til legen, øh, lysten til spillet. Og så kommer vi hen til spillet, det er, at, at dem, der, der taktisk, måske har lidt mere flær for det, forstår lidt mere, at hvis jeg spiller min medspillere og løber i dybden, så kunne det være, at jeg får den. Mm. Selvfølgelig betyder det noget, at man også er godt koordineret, er hurtigere og sådan nogle ting, men, men i bund og grund, så kigger vi meget efter de taktiske og dine mentale parametre. Og okay. der handler det taktiske jo om, at du forstår spillet, og det mentale, om du har lysten og kan, kan håndtere modgang, modstandskraft, alle de der ting, vi, vi lægger ind i, i vores mentale modeller. Hvor tidligt kan man egentlig se, om en spiller har øh, potentiale til... Ja, det er du egentlig også interesseret i, tror jeg. ikke. Hvornår kan du se, at der er en Superliga-spiller... Øh, øh har spillet 10 20 Superligge-kamp. Ja, okay. <laughs> men hvordan kan du fornemme på et talent, om ja, det her det er ekstra det, det er det er jo, det, er jo, det er jo det klassiske, jeg mig med det spørgsmål, fordi det svaret er, svaret er, det ved vi ikke. Det er individuelt. Ja, og vi ved det ikke. Altså, vi vi bliver også en masse ind, når vi, når vi er ude og står og ser en u 15 kamp ah, han der, han bliver, bliver superligerspiller om, om, om 5-6 år, og så kigger vi på u 17 holdet, så er det nogle andre. Altså, det er ikke altid nogle andre, men, men, men vi plejer i hvert at og os i. Og sige, jamen, det er inden for den her gruppe, der er nogen, der bliver lupet superliga spiller. Vi tager en dreng som Victor Christiansen. Altså, øh, Victor, der han var, var U15-spiller, han, han var ikke den oplagte. Det, det kan vi da godt sidde her og sige. Øh, og, og, og to uger før han, han debuterer i parken, der, der ligger han og spiller højre bak på vores reservehold. Og, og spiller en fin kamp, øh, men han har også nogle dårlige 19 kampe i den periode, og vi arbejder, øh, og Victor arbejder ikke mindst øh, klokler hver eneste for at blive dygtig. At han så spiller på det niveau øh, fra dag et, det, det, det vidste vi ikke. Det, så der det, det også kan en vi... lille smule held, øh, Nej, hvad, kan man ja, sige? noget man ikke kan forudse som det Jamen, jeg Jamen, jeg point. tror, et, et ord, vi, vi, vi meget snakker om, det er jo, det er jo den der timing. Altså, hvor, hvor timing er, Victor, Bøjlesen er skadet, Uvedo er skadet, Binkseren er skadet, nu skal du spille. Mm. Øh, og så er det jo der, der ved vi ikke, hvordan spillerne for alvor takler de situationer. Så kan vi godt kloge os på, at Victor er en utrolig intelligent dreng. Han er trænet i vores spillestil osv. Selvfølgelig har vi gjort en masse ting, der forudsætter, han kan det. Men om de virkelig kan det, når det gælder i sådan en kamp som, som, som, som i går, det, det ved du først, når de står der. Hvordan håndterer de de fejl, de naturligt kommer til at lave? Hvordan håndterer de de... Den intensitet, som kampen skal spilles på osv. Fordi det, det, det har de ikke prøvet før. Mm. Så vi kan træne dem, og vi i forberedt dem så meget som overhovedet muligt. Men i sidste ende, så skal vi alle sammen huske på, at vi, vi ved ikke, hvem det er, der, der braver igennem. Men vi har jo noteret også, at det jo ikke kun er som der bliver støvsuget for talenter i FC København. Det, altså, I er også begyndt at kigge andre steder hen, Niels Christian. Hvad tænker du om det? Jamen, det vi vil jeg godt lige vende tilbage til, hvis jeg lige ja, inden må, må opholde mig ved det der. Fordi jeg hører, jeg hører til dem, som en gang imellem bliver bekymret, når jeg, når jeg, når jeg ser nogen er ude og lede efter 10-12 årige drenge og kigger efter specielle færdigheder hos dem, Om der er en, der kan få tre mere på foden end en anden, eller han kan løbe lidt hurtigt, eller et eller andet. Øh, der ved vi jo altså... Øh, at, at meget kan ske op gennem puberteten. Øh, hvordan vokser man til? Øh, kommer læmmerne, bliver lemmerne lige lange på den, på den rigtige måde til at spille fodbold? Øh, får man andre interesser? Derfor er jeg meget glad for det, Sunes siger, fordi jeg tror også, at motivation er en, en helt afgørende faktor for at blive øh, en dygtig atlet, fodboldspiller, eller hvad det nu skal være. Hvis ikke du har evnen og viljen til at træne hårdt og vedvarende, og, og, og også være ydmyg over for, at du hele tiden skal dygtiggøre dig, så bliver du ikke toppatlet heller i fodboldspillere. Og det er jo noget, der er meget svært at måle. Og derfor er der jo ingen tvivl om, at man, når man render rundt og laver talentudviklingsmiljøer og bruger måske mange penge på 10-12-13-årige drenge, øh, så er det ikke sikkert, at produktet står helt mål med, med øh, anstrengelserne. Øh, netop fordi så meget kan ske. Altså, mm. Lidt drillende plejer vi jo at sige, at... Øh, mange forældre og mange kvinder har ødelagt en stor fodboldkarriere på et meget tidligt tidspunkt mm. Mm. for mange spillere, Så meget kan ske undervejs. Det tror jeg også er gælder for den, mig. Så, at det er vigtigt. Nej, vi holder jo, jeg derude. tror, det gælder for mig at min sønd også. Men, men ellers lad mig slå den over på dig, den her med at talenterne, hvor ja, i tidligere har jeg i hvert fald ikke været opmærksom på, at I henter talenter mm. så mange andre steder fra en, en nærmiljø, kan man sige, eller det der er i kørselsafstand. Mm. Nu har jeg også hentet fra Sverige, jeg har hentet fra Island. Mm. Mm. Er der, hvad kan man sige, har fokus ændrer sig eller udvide sig? Ja, mere udvide sig. Øh, og det, det er jo en, en, en transferstrategi, vi, vi lavede for, for, for tre år siden. At, at det var, at vi kunne se, at et var, at vi, vi var vi har fokus på det københavnske, og det betyder utrolig meget for, for FC København, at vi kan udvikle de her københavnerdrengene til, til vores, vores Superliga-hold. Det er en del af vores identitet, det er en del af, af det, vi gerne vil som klub, at, at vi er FC København, og på den måde skal vi selvfølgelig være dominerende i København. Men når vi gerne som klub vil være europæisk topklub og, og have europæisk succes. Jamen, så kunne vi se, hvis vi skulle blive ved med at levere sportsresultater, resultater, jamen, så var det svært for os at hente øh, 20-21-årige øh, svenske, norske, øh, islandske spillere, fordi de var taget til, mm. til det store udland, eller de havde en pris, hvor det var svært for os at, at, at købe. Øh, så derfor har vi valgt at sige, at hvis vi skal levere den talentmasse, vi rigtig gerne vil til vores superliga -hold, jamen, så skal vi også have øh, to til tre i en overgang. Øh, som er fra for de her nordiske lande. Øh. Igen også, fordi vi gerne og ser på vores første hold, at vi, er, vi, har en, vi har større chancer for at vinde fodboldkampe på vores superlæggerhold, hvis vi har en nordisk stamme på vores første hold. Så, og det betyder igen meget for vores identitet. Så derfor har vi valgt i startende fra <coughs> begyndt så småt på det 0304 øh, og vi nu prøver at blive rimelig kontinuerlige på de næste årgang med at hente øh, toptalenter fra for de her lande. Men så tænker jeg jo, det er nok moren, så tænker jeg jo mm. rent menneskeligt, må der øh, følge et større ansvar Absolut. med øh, som klub, øh, hvis du henter et talent mm. i Nordsjøbing, end mm. hvis du henter den ned på i Næstved for eksempel? Ja, ja. Hvad er det for et ansvar, I har som klub, når I, når I henter dem fra et andet land til det? Der, der er det jo igen miljøet øh, og de ressourcepersoner, vi, vi har i vores miljø. Øh, og der der, der, der der hos os, har vi, har vi valgt og meget fokuseret på at have et stærkt u miljø hvor typisk de her talenter øh, vil, vil have deres base. Mm -hmm. øh, og det er, jo, det er jo så en base og, et, og en u miljø med, et, med en u stab med, med seks fuldtidsansatte øh, trænere og eksperter. Og, og en del af de eksperter, det er jo øh, sportspsykologer ansat, det er, det er en, øh, vi har det, der hedder en, uh, en education and player care, det vil sige Kristoffer, som tager sig netop af player-kære-delen i forhold til integration, i forhold til at sikre den gode hverdag. Når, når I tager et, et nordstalent, vi har hentet 05, 05, hvor, hvor vi bliver enige med familien om, at han skal bruge selv i en lejlighed, det er tydeligt. Hans, for, hans forældre kommer, kommer sådan løbende og, og, og bor hos ham, men han har mange dage alene, Jamen, så er Christoffer hele tiden den, der er den tætteste person. Øh, det vil sige, at det er alt for at få styr på sit rejsekort. Øh, hvad hedder det? Til, hvor, hvor handler du ind i, i dit område? Hjælpe med at lave mad osv. Men allermest den der mentale støtte. Øh, fordi det, det er ja, jo for en, de kan jo godt blive ensam når de det, er, det, er en, det er en kæmpe udfordring. Det er en kæmpe udfordring, at du står der som 16-årig i, i en helt ny by. Og der er miljøet aldraggørende. Øh, det, det er, at, at du mærker glæden ved at komme igen på Pæl fordi det er, det, det er jo den fede hverdag, vi har fået skabt, det er, at, at vores spillere øh, på vores u miljø de møder ind kl. 8 om morgenen, og så, øh, så forlader de typisk også øh, ved, ved mm. øh, så har de tiden Så har de været til træning, så har de været i skole osv. Det vil sige, der er de jo sammen med deres, øh, også deres bedste venner, øh, og har nogle, nogle voksne omkring dem, som, som hjælper dem rigtig, rigtig meget. Øh, og så skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, hvad, hvad sker der så i tidsrummet? Øh, fra klokken 5 til, til, til 22, hvor de, hvor de skal i seng. Og det er jo en, en løbende samtale med dem også, og opmærksomhed og på dem. Øh, og se, kan de få den hverdag til at fungere. Øh. Spiller de Playstation til klokken 2. Det er det, jeg tænker. Hvem sørger for, at de går i seng klokken 2. det understøtter vi. Et af, nu skal vi passe på i det her overvågningssamfund, men et projekt, vi faktisk kører i øjeblikket, det er, at vi simpelthen går ind med optimering af søvn, for eksempel. Og der kan man jo, når man går ind og optimerer søvn, de får sådan et uger på her, hvad hedder det? Og så kan du se, du er ikke gået i seng Øh, for du skal have din 9-timers søvn. Det var det, Mathias Sanka, han fortalte det, ja. om, mens der var corona-lockdown, ja. at der blev han øh, fuldt, det var da han ja. spillede i Tyskland, tror jeg, ja. holde, det jeg ikke ja. Der blev han i hvert fald fuldt øh, så meget, ja. så øh, der kunne de ja. ringe op og sige, du har ja. ikke øh, lavet de der øh, armbøjninger, du skulle eller Nej, eller. Nej. og det, det er jo, der er jo så også historier om, at, øh, at spillere har fået andre til at lave de armbøjninger, end, øh, end dem og, selv. Ikke. Og det er <laughs> <laughs> jeg ikke, det kunne Sanka i hvert fald godt have fundet på. <laughs> det ved du bedre end mig. <laughs> så, øh, men, men, men, men i bund og grund handler det jo ikke om, at vi skal overvåge, men vi skal hjælpe dem, fordi de er unge drenge. Altså, jeg har selv teenagebørn, og de går i hvert fald ikke sænd kl. 10, når de skal op klokken 7 om morgenen. Hvad hedder det? Så det er jo... Men hvis du vil være professionet fodboldspiller, så plejer vi at sige, at der er to rigtig fede træningsøvelser, og det er at spille Helmut til træning, og så er der pas din søvn. Det har kæmpe effekt på din udvikling. Så... Der er et spørgsmål, jeg tænker, vi kan bringe ind her fra Samuel Brask Marusi, som skriver, hvor stor en indflydelse har førsteholdets nationale og internationale resultater på tiltrækningen af de største talenter til klubben, sagt på en anden måde. Hvor vigtig er klubbens nuværende tilstand, når ungdomsspillere og deres familier og agenter kigger på en ny klub? Og prøv lige igen. Nu, jeg jeg ja. sad og lidt, for det Samuel, han var stor talent i Nå, vores okay. miljø. Så jeg kan godt huske, at han Nå, var en god Men hvor ja. meget, meget betyder den øjeblikkelige situation, måske ikke lige om I tabte i går, men, ja. men sådan inden for de seneste måneder og her, de her sæsoner, vi står i, for når I skal tiltrække nye øh, talenter, som skal vælge mellem jer og Nordjylland, mm. og hvad det måtte mm. være? Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg tror, når, når jeg sidder og siger, at, at det er vigtigt for vores unge spillere, at de kan blive en del af få de her europæiske kampe for at udvikle sig. Så er det jo klart, at så er det centralt for vores, vores klub og vores talentstrategi osv., at vi at vi os til Europa. Mm -hmm. Det vil altid være en, være en afgørende faktor øh, i forhold til, til rigtig mange ting i vores klub, men også tiltrækning af unge spillere. Øh, men jeg tror, at det, der betyder allermest i forhold til det der, det er jo, at hvis vi kan blive gode til, at det ikke er bare er et øjebliksspillet, at vi har unge spillere, der spiller på vores første hold, men at spillerne kan se at unge spiller bidrager til sports- og CFC København. Det er jo det, en, en 16-årig eller en, en, måske også en 12-årig Københavner-dreng er tiltrukket af. Det er, okay, kan jeg blive den næste, dame, Kan jeg blive den næste, Victor Christiansen? Kan jeg blive den næste, Delaney Cornelius? Hvem vi nu har haft? Mm. At, at, der, at man kan se den, den vej, det er jo det, er jo, det, er jo det afgørende. Men, men vi, kan jo ikke, vi skal jo ikke se en vej, hvor vi, hvor vi en gang imellem, hvad skal man sige hvor vi kun vinder det en gang imellem, eller at vi ikke er i slutspil osv., det, det er jo ikke den klub, vi vil være øh, og, og er. Så, så, så på den måde har, har, har, har sportslig succes jo indvirkning i alle områder i vores klub. Mm, det er en del af attraktionsværdien. Ja. Ja. Ja. Ja. Hvordan uddanner man unge drenge til at skulle ud og præstere foran 20.000 mennesker ja. i Danmarks nationalarena? Altså, hvordan gør man dem klar til det? Ja. Og det, det er jo, da på den måde er det, det kan vi jo ikke forberede dem på, altså øh, for alvor. Vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke arrangere en 19 kamp med, med 20.000 tilskuere. Øh, med, med, men selvfølgelig forbereder vi dem jo på alle mulige andre områder. Øh, og først og fremmest tror jeg, at man skal kigge igen på at forberede nogle stærke mennesker, mm. øh, nogle stærke personligheder. Øh, det vil sige øh, stor grad af selvbevidsthed, stor grad af selvkontrol. Stor, hele den der arbejde med det enkelte menneske. Ikke bare til at, at træffe beslutninger i fodboldkampen, men, men også at træffe dem som menneske. Øh, vi har sådan en grundsætning, der hedder uddanne fremtidens professionelle fodboldspillere. Og det der uddannelse, det betyder mega meget for os. Fordi det er jo også, det er også den danse, øh, der, der ligger som unge mennesker. Og det, det tror jeg er en del af, af kulturen i København. Øh, vi er en universitetsby, vi er en, vi er en, vi er en hovedstad osv., men vi er også en del af et samfund, hvor vi netop snakker om dannelse, og det skal vi blive gode til i Danmark, det skal vi blive gode til i FC København, at vi netop danner de her unge mennesker. Øh, og der er der jo ingen tvivl om, at, at nu er det ikke for det, Thomas han var en del af, Thomas Delaney var en del af Skole Vækse og Væksleden osv., han var i høj grad en, en del af en, en KB-kultur, og en del af en Københavner-kultur. Og vi er altså, den måde, som Thomas reagerer på i, i, i Udlandet, øh, og den måde, han er en personlighed på, der er han en kæmpe rollemodel for os i talentmiljøet. Hvor vigtig er sådan en, som Thomas Delaney og andre uh, på nogenlunde det niveau, uh, som ambassadører for jeres projekt? Jamen, de, de har da været kæmpe. Thomas har været en kæmpe ambassadør i, i, i lang tid, uh, som, som en vi har talt til, uh, eller, eller ligesom vist til de spillere og sige, hvis du, hvis du arbejder med, med de her ting her, uh, ikke mindst med din personlighed, så kan du noget mega langt. Jeg tror, jeg tror, at vi alle sammen kan se, at Thomas er ikke nødvendigvis nogen elegant tekniker på en central midt på vores landshold, men han er jo en kæmpe taktisk profil og en mental profil, som vi taler om tidligere. Der har han virkelig været en, en, en rollemodel, fordi han lige præcis indeholder de grundelementer, vi tror på, vi skal uddanne. Havde han det fra start? Eller er det noget, der ligesom... Taktisk har arbejdet... og mental har, har han haft nogle stærke forudsætninger. Vi kigger også på en parameter, der hedder life skills. Altså Thomas er, en, er en kernes, altså virkelig er nogle, nogle stærke forældre, som har, som har støttet ham. Thomas' far, Michael, var en, har, har været frivillig leder hos os i, i rigtig mange år i, i, i KB. Så han har jo hele forenings-Danmark med sig mm. øh, i sine i sin opdragelser. Øh, videre øh, og så osv. Det er jo en samlet pakke, vi alle, vi, vi skal arbejde med øh, for, for at skabe så stærke personligheder. Og det, det er vores ambition hver eneste dag. Fordi hvis du får den personlighed, jamen så kan du håndtere og, og træde ind. Øh, du forstår, og det, det er måske også det, vi, vi skal, hvad skal man sige, vores talenter drager nyt af, det er, de ved, de ved, at de ved godt, at den kamp i går, øh, Elias ved det godt, Viktor ved det godt, William Bøgen ved godt, hvad det er for en type kamp, de skal ind og spille. Det kan vi jo nogle gange se hos vores købte spillere, at de, de har noget forberedelsestid til at håndtere det at spille i parken for mange tilskuere eller have det pres. For det, man kan sige meget, det kan godt være, at vi ikke har så meget fokus på, på resultater og alt muligt andet i talentudvikling. Men, men når vi spiller, øh, om det så er med vores U13-hold eller vores U17-hold, så skal jeg love jer for, at alle jyske modstandere og andre københavnere modstandere, de elsker at slå FC København. Altså, så det, det, er jo en, det er jo en del af vores, den kultur, vi bliver mødt af, når, når vores unge spiller er ude at spille. Det er, jamen altså, vi vil rigtig gerne slå de der arrogante FC København-drengene der. Og det er det, det, det, det, det, de mærker ved eneste dag, ligegyldigt hvor de er henne og spiller kampe. Hvor vigtigt er det, tænker du, næste ja. Christian, at de bliver Jamen, formet tror, det er, i det der? Jeg tror, jeg er overbevist om, at det er ekstremt vigtigt. Altså, hvis jeg må trække trådet tilbage, nu taler vi om udviklingen, omkring hvordan vi uddanner talenter i Danmark, og vi skal jo give øh, også øh, kadot til dem, der har været med. Altså... Da vi første gang begyndte at lave det, der hed struktureret talentudvikling i dansk fodbold, og som også DBU gik ind i, der fik man jo også på et tidspunkt med Morten Olsen og kal Bordengård, og det vi kaldte den røde tråd, som indeholdt utrolig mange gode elementer omkring den daglige træning. Men samtidig var der jo en voldsom politisk modstand i DBU mod lige det, vi taler om her, nemlig at vi skal også uddanne vinder. Og det mødder altså ikke noget, at vi uddanner fodboldspillere kun til at sidde i rundkreds, hvis man vil vinde fodboldkampe. Mm. Det er min teori, og det ved Sune også. der har der været masser af diskussioner om i dansk fodbold. Og der synes jeg heldigvis, at vinden er vendt. Den er vendt sådan, at vi skal også uddanne øh, vinder. Hvis ikke du uddanner vinder, så får du heller ikke gode fodboldspillere. Og det er jo den mentale udfordring, at man skal give de unge mennesker, at, øh, øh, at vinde er også vigtigt. Mm. Men apropos øh, det her med, hvad de bliver formet til, eller de bliver formet i den her FC København-ånd, så de ja. ved, hvad de ligesom møder, eller hvad det er for en modstand, de måske møder, når de, ja. når de kommer op på højeste niveau. Hvordan så omkring spillestilen? Øhm, den har jo ændret sig fra under Ståle Solbakken til nu under IS2, og betyder det også, at den ændrer sig ned igennem jeres øh, u 19, u 17 mm. osv. Mm. holdene? Eller hvordan fungerer det? Jamen, det har egentlig været en, en del af vores, hvad skal man sige, talentmiljø fra starten, det er, at, nu bliver det meget teknisk, men der er sådan vores aldersrelaterede spillestil. Mm -hmm. det, det vil sige, vi har nogle grundlæggende ting, nogle sådan helt taktiske, filosofiske ting, som, som sådan set gælder for Superliga-holdet og ned gennem hele vores talentmiljø. Men det er klart, at det arbejde, vi gør med 8-13-årige, det er jo aldersrelateret mod den aldersgruppe. Fordi de aldersgrupper, de skal altså spille seniorfodbold om 10-15 år. Det vil sige, vi ved jo ikke, hvordan den daværende cheftræner og den daværende førstehold spiller. Så der er det jo en, basis, en basisuddannelse, du laver så begynder vi at målrette nogle ting på det større spil i uge 14-17. Men der holder vi også fast i at sige, at vi har en, en, en talentudviklingsspillestil, som gælder vores u 14-17-hold. Uafhængigt af cheftræner? Uafhængig af cheftræner. Fuldstændig uafhængigt. Fordi der er det, der er det FCK, de grundlæggende ting for, for en spillestil i FC København, og så er der de ting, der er vigtige at træne i den aldersgruppe. Og det er ting på det på det, offensive, det er ting på det defensive, men også en bredere uddannelse. Det vil sige, at størstedelen af vores unge spillere spiller for eksempel flere positioner og arbejder med forskellige talkombinationer i spillet, men også med forskellige elementer struktureret i spillestilen, så vi giver igen den brede uddannelse. For det vil, jeg synes altid, der har været en fejl, at man, at man tror på, at man kan sætte en 14-årig ind i et system, ind i en spillestil og sige, det er fordi, du skal spille førsteårsfodbold om seks år. Altså, fodbold, udvikler sig. Vi ved ikke, hvad der sker om seks år. Det er for naivt at tro, at, at, at vi kan forudse de ting i en, i en, i en fodboldverden mm -hmm. med, med, med så stor øh, udskiftning og, og, og, og ændringer, der, der måtte ske. Men vi har nogle grundlæggende ting, vi, vi arbejder med. Og når vi så snakker U-19 Superliga-hold, så er det klart, så går vi ind og prøver at være så tæt på hinanden som, som overhovedet muligt. Med, med de forskelle, der er på en U19-kamp og en, en, en, en Superliga-kamp. Men, men de to trænerteam, som vi også tidligere har vendt, de snakker utroligt tæt sammen på en uh, Valtermo Lund, som lige nu uh, ikke har fået sin debut som, som midtstopper, men som et, et kæmpe midtstopper-talent. Jamen han arbejder selvfølgelig med de offensive og de defensive ting, når han er nede og spiller U19-kampe uh, i forhold til at, at dygtiggøre sig på de områder. Og sådan er der forskellige andre spillere, der selvfølgelig arbejder med de elementer. Så det, de er utroligt tæt sammen. Et lille sidespring. Bare lidt indfald, jeg får, når du siger det her med mm. et stort midstop af talent. Mm. Er der egentlig, øhm, det må I må. analysere lidt på jeres talentarbejde og hvem, der kommer igennem, mm. er der nogle positioner, I er bedre til at uddanne spillere til på første, første hold end andre? Fordi jeg synes jo mm. faktisk, at ofte eller der har været langt imellem jeres øh, stopper, den dem mm. har I hentet øh, andre steder fra? Mm, ja, ja det, det er der nok, uden jeg, jeg det ved ikke, det sådan helt, at, helt præcis, men, men, men det er ikke, vi, vi har egentlig en strategi om, at vi skal til alle positioner, mm. øh, og så, så, så har du måske nok ret i, at, at, at midstopper har der måske været længere mellem, øh, mellem talenterne, men, men det er nogle gange lidt det er jo nogle gange lidt nogle tilfældigheder. Hvad er det for en talentmasse, apropos, vi får ind? Og det vil jeg også godt sige, at det er noget af det, som også er vigtigt for os de næste tre til fem år. Det er jo, at det ikke bare er et talent en gang imellem, men det er kontinuerlig talentudvikling. Det vil sige, at der hele tiden er, når vi sælger en darame, så er der en ny spiller klar som kan træde ind. Ikke nu er det meget fedt med at se Bøfing spille den samme position, men det behøver ikke nødvendigvis være den samme position. Men at vi hele tiden kan lidt, så vi ikke går fra, at vi lige nu ligger på, på, på en 3 en startopstilling, og så dykker ned til, til en, som vi tidligere har haft, men at vi kontinuerligt kan, kan, kan have tre. Og det er vores arbejde, der der betyder noget. Jeg synes jo, når vi nogle gange også, når vi, hvis vi skal vende andre klubber og et er jo beslutte op i bestyrelseslokalet. Okay, nu skal vi satse på egen talenter. Problemet er bare, at når man træffer den beslutning, så kan det tage jo 10 år, før du faktisk har de talenter klar, mm. hvis du ikke har et stærkt talentudviklingsmiljø. Øh, for det talentudviklingsmiljø, det tager ufattelig lang tid. at øh, lave gode årgange, fordi det, det er et grundarbejde, der starter ned med de 10-årige. Øh, og når du starter med at bygge noget op med en 10-årgang, så går det altså 10 år, før du ser resultat af den. Øh, og det er nok nogle af de resultater, vi ser lige nu, det vil sige, at vi, har, vi synes selv, at vi har været stærke i vores talentudvikling fra, fra det, vi kalder overgang 99, som er, som er Jonas' årgang, Og der prøver vi virkelig at være, at være skal man sige, kontinuerligt, kunne levere enten spilminutter eller transfer, transferpenge på hver overgang. Og det, det er det, der er ambitionen nu. Er der forskel på, hvordan man uddanner en spiller til, om han skal slå igen på førsteholdet, eller om han skal fyre sig sted som en transfer, eller er det fuldstændig tilfældigt nu? Nu ser vi da Rami, som selvfølgelig først bliver en mm -hmm. førsteholdsspiller, og så ryger han afsted for mange penge. Vi ser jo også spillere, der slet ikke når førsteholdsfodbold, før de ryger afsted. Fx. Jo jo, altså, det, har, det har alle klubber jo oplevet. Øh, Brøndby havde en lang periode, hvor de havde meget dygtige mm. talenter som jo forlod klubben allerede som ungdomsspillere. Det har man også oplevet i jyske klubber, og det har i København oplevet, eksempelvis Victor Jensen, Nartag og et par stykker andre. Og der tror jeg, at Sune kan bekræfte, at det er jo mange forskellige omstændigheder, der gør, at man ikke hvad skal man sige, holder på spillerne. Og nogle gange kan man godt blive en lille smule ærgerlig over, at spillerne og måske deres bagland eller forældre, eller hvem det nu er, har så travlt med, at øh, de skal komme afsted, fordi det er jo en fodboldkarriere, øh, et livslang fodboldkarriere, man taler om, og de valg, man træffer, efter min mening som 16-, 17-, 18-årige, er lige så vigtige som dem, måske endnu vigtigere end dem, man træffer øh, på et senere tidspunkt, fordi de kan være helt afgørende for, om man får noget ud af sit fodboldliv. Altså, nu kender jeg ikke Victor Jensens situation helt præcis lige nu, men jeg synes ikke, at han har fået det ud af sit talent, som han havde, da jeg kiggede på ham, da han spillede mm. øh, i FCK-talent. Øh, jeg ved ikke, om Sule vil udtale sig mm. om. Men, men det synes jeg altid er en, en ting den. den anden ting, jeg vil sige, det er, jeg tror, man skal tænke over som ung talent, hvor vigtigt det er, at man kommer ind på et hold, hvor der er en struktur øh, på holdet. Øhm, hvis man skal udvikle sig, har man brug for, at der er erfarne spillere om, om, omkring en, som man kan lære af, men også, at man er inde i en ramme, som man føler sig tryg ved, uanset hvor stor en kamp man spiller, uanset hvor mange tilskuere der er på lægterne, så skal man kunne føle, at man kan levere en del. Og hvis det hele er mere eller mindre kaotisk, undskyld, eller mindre kaotisk... Du det, nu på i går? Så kan det være... Jamen eksempelvis synes jeg nok, at nogle af de unge mennesker i, i, i kampen i går bliver, bliver lidt for tabt i sådan en kamp fordi der på, der, når, når, når, man kan jo ikke dominere en kamp i 90 minutter, og, og når, når, når båden tager vand ind, som man siger, så skal man altså kunne ræbe sejlende, og så skal man vide, hvad det så er for nogle opgaver, man skal løse. Og så øh, er det ikke på det tidspunkt, man ene og alene øh, med sine færdigheder skal frelse holdet. så skal man levere en eltedel til at linse båden. Og det er, jo, det er jo den lærdom, man ikke har som ung spiller. Øh, og, og der synes jeg indimellem, at det de kan virke mm -hmm. en lille smule fortabt. Men altså, det er jo så mit synspunkt udefra. Kan FC København i en periode, øh, måske i sådan en periode som lige nu, hvor det, det er ikke nødvendigvis sejre, der kommer mm -hmm. med, sådan. Der, øh, kan de have for mange øh, unge spillere på førsteholdet? Øh, det er ikke dermed sagt, at det går dårligt på grund af dem, men i forhold til også at være en god læring for dem. Jamen, jamen ja, der, er jo, der er jo ikke... Jeg, jeg, vil, jeg vil mere vente om at sige, og det er noget af det sværeste, i, i talentudvikling og, og, og, og Victor, er, Victor er et godt eksempel, fordi det sværeste talentudvikling, det er jo den her berømte overgang fra dit talentmiljø til, det, til at få senior, mm. øh, hvad skal man sige ikke bare debut, by, men, men også kunne få en fast position, en fast plads på et, på et seniorhold på, på topniveau. Det er det, det er svært, øh, og man, man kan jo tit som talent, hvad skal man sige øh, folk være begunstiget af, at når vi er, når førsteholdet, som ryger ind i skadesproblemer, mm. øh, så er der flere minutter til de unge. Øh, når der er nogle udfordringer, så er der flere minutter til de unge. Og det er ikke, det er ikke, det er ikke altid en fordel, hverken, øh, hverken for de unge, øh, og det er heller ikke altid en optimal hvad skal man sige, spilleruddannelsessituation øh, at være i for en, for en ung spiller. Så der er gode og dårlige øh, minutter i princippet? Ja, der er, der er altid gode minutter, men, men, men det jeg også vil frem til her det er, at der er kun én en ting, der tæller i vores klub og det er, at vores, vores førstehold vinder så den ligning, vi altid skal have til at gå op det er, at vi skal ikke have unge spillere for at have unge spillere på vores førstehold vi skal have unge spillere, der kan gå ind og bidrage med en, med en, med en præstation vi, vi tror, at ligningen går op omkring, omkring tre spillere i en, en startopstilling og, og nogen, der kan blive skiftet ind og, og vi tror faktisk i bund og grund der, hvor vi kan gøre det stærkeste, det er at uddanne spillere, som er så dygtige, at PSG ikke kan købe dem. Øh, og det, det, det er jo vores fremmeste formål. Mm. Øh, indtil de når det niveau, det er jo det, der hele udfordringen er. Det er, at det er altid nemmere for talent at gå ind på et, at være nummer 11 på et velfungerende superliga -hold. Øh, Og få, øh, det er ingen tvivl om, at der, der, der bøjle kan hjælpe Victor Christiansen, både uden for banen, men også, da han træder ind i midterforsvaret. Det hjælper Victor, øh, at en Erasmus Fald hjælper øh, Mohamed Darami mm. øh, til at få det gennembrud. Fordi du har gode medspillere, rutinerede medspillere, rollemodeller, nogen, der kan tage ansvar. Fordi det kan et talent ikke nødvendigvis på, på, på 17-18 år. Thomas Delaney, igen, han udvikler sig til at blive en kæmpe leder. Øh, men det tog også lang tid for ham hvor han jo meget... Ja, Man i, i... Lige præcis, han, og han, William startede også selv som ung spiller, men de havde nogen, der hjalp dem med at blive dygtige. Mm. Og det er jo sådan, at et, et godt fodboldhold fungerer, det er, at der er dygtige spillere, der hjælper dig med at blive dygtig. Øh, øh, og det, og det, det er den kombination og den kompleksitet, som, som er, som er pissesværd, undskyld mig udtrykket, at ramme hver eneste dag, øh, og, en, og i, i, i mange perioder i løbet af en sæson. Kan du blive bekymret for nogle af de unge spillere i den her periode, Nej. når der er så mange skader, der, der har ramt holdet på, på vitale Nej, pladser samtidig bekymrer, med det i går? Jeg er bekymret for unge spillere. Altså, vi har været inde på det mange gange allerede i dag. Hvis man har motivationen, hvis man har staminaen, hvis man har viljen, hvis man har agærigheden, Uh, så tager man også i slag, der kommer med, med oprejsbane og arbejder, arbejder stenhårdt videre. Så det er jeg ikke bekymret for. Jeg ser meget store talenter uh, blandt nogle af de her unge mennesker, som sagtens skal blive til noget. Men det er klart, at i et øjebliksspillede, hvor uh, man har uh, mange uh, uh, dygtige og erfarne spillere på skadeslisten, og måske uh, slås lidt med at finde den, den optimale måde at, uh, at, at, at sætte holdet sammen på uh, man har også haft karantæner af forskellige art, så giver det jo altså noget, noget uro, og så er det klart, så bliver det sværere, som Sune også siger, så bliver det sværere for de unge mennesker at nøjes med at spille den rolle, de, de, de skal spille. Men, men på vegne af deres individuelle udvikling er ikke så bekymret, ikke sprog. Tværtimod. Nikolaj Hebel, tror jeg, han hedder, spørger her. Kæmpe, eller han først har der lige lidt kredit til der Kæmpe, kan du til det arbejde, der bliver lavet? Jeg vil gerne høre Sune omkring hans take på de nuværende ungdomsspillere i klubben, hvilke han ser størst potentiale og spidskompetencer i. Jeg bare, ja, og jeg vil også bare supplere, at, at, at det også, når, vi, når vi ser det her, der sker i øjeblikket i København, i forhold til, at, som vi får rus for med, med antallet af unge spillere og så videre, Altså det, det er vigtigt at sige, vi skal, vi skal ramme den perfekte for at kunne vinde Altså Det er så vigtigt for os at sige, øh, at det er ikke, altså der har jo sådan været eksterne folk, der har sagt, at nu, nu, nu, nu, nu skal F.C. København bare spille med unge talenter. Altså, vi skal ikke bare spille med unge talenter. Vi, vi skal spille med et passende antal, fordi de er sportsligt dygtige. Altså, det, er jo, det er jo den strategiske beslutning, der er så vigtig for, for os som, som, som klub. Og så har vi jo en. Men vi har en stor talentmasse. Øh, og og, og den, den store talentmasse, den, den tror jeg, kan, kan de, næste, de næste år være en væsentlig faktor til, øh, at vi kan vinde fodboldkampe, vinde Danmarksmæsskaber og os til Europa. Øh, men det er kun én faktor øh, inde i, inde i den ligning. Men det er, de, det er alle de faktorer. Du er nødt til, som en klub som vores, at være knivskarp på. Mm. Ja, i, I forhold til øh, PC's arbejde, i forhold til vores, øh, vores førsteholdsstab med, med, med træningsmetodik og spillestil, og spilleruddannelse, talentmiljø. Det er jo alle mulige faktorer, vi skal have til at gå op i en så stærk enhed, for at vi kan, kan komme så langt som overhovedet muligt i spørgsmålet. Men hvad var jeg svaret på spørgsmålet? Ja, Hvilke, hvad er det? Hvilke er det, okay, Hvilke det ser det, for du der potentiale Ah, ja, det er jo, det er jo, altså. du, du er jo ikke kun gå gå med én, men altså hvad er, ligesom, Nej, hvad er det for nogen vi skal, vi skal glæde os ja, til? Ja, alle kan jo selvfølgelig se dem som, som, som er i superliga-truppen, at, at, at det er at de, dem, dem, dem vi allerede har set de vil, jo, de vil jo svinge i præstationen den kommende periode, men jeg er sikker på, at de også kan ramme et, et, et rigtig spændende topniveau. Mm -hmm. det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har vi jo, og det er det, jeg har sagt mange gange, vi har en talentmasse, som kontinuerligt kommer til at afløse. Og kigger du ned på vores, vores U19-hold, så, så har vi lige nu en... en og det, det er der, hvor jeg allermest er mest stolt af det miljø, vi har lavet, det er, at vi har en, en fantastisk afstilling, Vi har en fantastisk trup. Vi har, ikke, vi har ikke bare ét navn, en Valdemar en, en Lund, der, som, vi, som vi har nævnt tidligere, en, jeg kunne sige, en, en William Klem, som ligger på central midt i årgang 04, som er en extremt en spændende talent. Og nu nævner jeg hans navn nu her, men der går måske to år, inden han for alvor mm. er på det niveau, der skal til at spille. Og så kan det være, der går 12 måneder, og så kan det være, der går 36 måneder. Det er jo, det er jo alle de ting, vi ikke ved. Vi har selvfølgelig, det, det kan man se alle steder i medierne, en, en, en Rune på vej. Vi har en, en Ori på vej. Vi har en Emil Højlund, kunne jeg også nævne, Rasmusses lillebror. Måske tvillingebror bruger også Oscar, som lige nu er på, dominerende på vores 17-hold. Det er godt med brødre, Så det er jo noget, jeg snakker med familien om. Kunne vi, kunne vi, kunne vi se de tre brødre på, på førstehold sammen, så, så det er det i hvert fald ikke sket tidligere. Eller om de, den ene blev solgt, eller hvad, inden mm. den anden når, blev blev gammel nok. Men, men der er en samlet talentmasse, som, som, som er mega spændende. Og som gør, at vi hele tiden kan have den næste klar og ramme et passende antal i vores Superliga-trup. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre at tre brødre, der alle sammen er gode nok til, til at komme på førsteholdet i FCK? Jamen, det, det kan vi måske lave et studie om. Ja. ja, der skal vi grave lidt i noget ja. DNA. Ja. Æm, du siger det selv, Æ, Rooney er en, som mange holder øje med. Mm. Æ, han gør sig også bemærket ja. Æ, i jeres kampe, må man sige, ja. og scorer mål på stribe. Peter Kær spørger, jeg tror ikke, det er den Peter Kær, men en Peter Kær spørger, Rooney bliver 16 år i næste måned. Hvor længe mm. vurderer du, at vi skal vente, for, øhm, øh, før vi ser ham på øh, første holdet? Det er svært at sige. Det styrer yes, altså, Jess jo. Det er jo Jess, der skal vurdere, om han, når han er når han må, om, om han så er konkurrensdygtig til vores, vores Superliga-hold. Det, det, det er det, der er svaret. Mm. Øh, og jeg tør ikke sige, men om hvad han... Men mangler han af færdigheder? Mangler han uh, færdighed ah, men, færdighed er, Rune, Rune, Rune har alle færdigheder til at gå ind og, og, og spille Superliga-fodbold. Men, men Jess skal jo vurdere, om der er nogen, der er bedre. Øh, Fordi vi, vi har jo ikke travlt med Runi. Altså, han, han kan, kan sangens vente. Øh, han har masser af lære i, i vores u miljø Men det er jo klart, at vurdere Jes, at han kan hjælpe med og få point, så er det jo, så er det jo den timing, som, som vi før har snakket om i dag også, at så er det der. Og så må han jo så vise, om han, om han kan bidrage med det. Øh, du har set ham. Hvor sort talent har vi med at gøre? Øh... Spændende spiller. Ja. Bestemt. Uh, man kan være lidt i tvivl om hans fysik. Uh, det er jo noget, der betyder meget i moderne fodbold. Uh, det vil så vise sig, han har hurtige fødder. Uh, han har uh, masser af spidsfærdigheder. Uh, men han skal jo så også, ligesom unge mennesker, han skal bevare gærigheden og motivationen. Og, og det er vigtigt, og derfor, det altid en politik så København, det tror jeg stadigvæk det er, at man skal ikke hype de unge spillere for mm. tydeligt. Uh, de skal arbejde, og de skal, ikke fordi man skal ikke omtale dem positivt, det er der bestemt stor grund til, men man skal passe på med at hype unge spillere for mm. tydeligt, fordi uh, de skal altså lige først uh, mm. modnes. Mm. Ja, og, det, og det, jeg, jeg er helt enig, og, og, og hvad skal man sige, jeg, jeg tror faktisk også, for tre år siden, så havde, så havde du slet ikke kunnet nogen øh, nogle navne ud af mig med det, men det er jo klart, at lige og med, at vi netop vil, gerne vil have, at u 19 og A-holdet er så tæt sammen, så er det også en måde at forberede mm. nogle af de her spillere, at, at jeg nævner nogle navne nu i forhold til, både at vi signalerer til dem, vi, vi tror faktisk på, at du når det, men vi arbejder også med dem hver eneste dag på, netop, hvornår er det, de rigtige step er, hvornår er det, du skal, det, du skal træde ind, men hvornår skal du også præstere? Altså, fordi klart, at, at, at et er få minutterne, men du skal også, også vise igennem de minutter, at du er til de næste minutter. Mm. Øh, og det, der, der, det, det, det er hårdt, og det, det, det er jo de krav, vi også skal stille til, til de her unge drenge, at vi, vi, vi tror på dem, og vi, vi tør nu sige deres navne, men det er også for... Og, og forberede dem på, at det ikke så nemt, er det bare ikke at, at, at træde ind i, i vores første hold. Og så er der vel også den virkelighed til, øh, i forhold til, da du starter, øh, der hedder sociale medier, mm -hmm. øh, mm -hmm. hvor det kan godt være, at de bare løber rundt ja. på 19-holdet ja, ja, ja, ja. og spure kasser, men ja. de bliver jo eksponeret ja. tidligere. Ja. Ja. end de Fuldstændig rigtigt. Altså, vi, vi kan jo ikke kontrollere det på nogen måder, og, og, der, og der er den, den hype, øh, på, på, på de forskellige sociale medier fra vores fans osv. Og, og det skal vi jo bare tage som en kæmpe gave. Øh, fordi det er, jo også en, det er jo også en faktor, som er vigtig at, at, at sige, hvor, i forhold til talentudviklingen i en fodboldklub, der er. Der er jo ingen tvivl om, at vores fans de elsker at se mm. øh, vores egenudviklede spillere, øh, få succes. Øh, se de her øh, Den Igen det her med fokus på København og, og, og, og vores identitet og vores... Øh, vores brand, det, det betyder mega meget for fans. Og på den måde holder de jo øje med, vores, med de spillere, når de... Og det er jo altid dem, der laver lækre mål og lækre detaljer, mm. ikke? Og det er jo... Det er jo, Sådan er det. Mikkel Vest Nielsen, han spørger, bliver ungdomsspillerne løbende orienteret, og evalueret i forhold til deres muligheder for at nå førsteholdstruppen ved uge 19 på nuværende tidspunkt? Hvad der er der tanken med dem, når de bliver seniorspillere, for øh, Ja... Det gør de. Det er jo et, vi har jo et, det, vi kalder en spilleruddannelsesplan. Og et af en spilleruddannelsesplan indeholder nogle meget teknisk-taktiske ting og sådan helt fodbold detaljer, men den indeholder også en del, der hedder en karriereplan. Og den karriereplan er jo noget, som, som, som, som vi drøfter med, med spilleren og, og, og hans rådgiver og forældre. Hvad er det for nogle faser, vi ser, de skal, de skal igennem? Og, og hvor er det vi, vi, har altid, vi, vi, vi er altid bekymret for at snakke for mange dator. Mm. Øh, så vi, vi snakker mere, du skal, nu skal du i den her fase igennem. Den her fase, det er lige nu at være dominerende på, på 19-holdet. Når du har været det en periode, så vil du naturligt få træninger med førsteholdet. Det er den næste fase. Og så vil du komme op i førstholdstruppen, når du ligesom så har har været dominerende i den, den næste fase og så, så det er sådan, vi har sådan fire faser, de, de løber igennem, og som de løbende bliver evalueret på, og det er selvfølgelig også noget omkring kontraktforhandling og så videre. at at, at præstere du, jamen, så er vi jo en så simpel verden, at så får du typisk også en, en bedre kontrakt. Mm. Vi havde øh, øh, tidligere på efteråret øh, fodboldagent Michael her herinde i studiet, hvor han fortalte meget om sådan, øh, ja, hvad der er attraktivt ude mm. i Europa lige nu. Mm. Han sagde blandt andet, at øh, tyske klubber øh, vil ikke have spillere, der er over 22 år. Altså, mm. der, skal du, <laughs> der skal du komme med noget yngre. Hvilket, hvad, hvad gør det i forhold til jeres arbejde, og også i forhold til at få dem ind på jeres første hold, at, mm. at øh, udenlandske klubber vil have spillerne tidligere og tidligere? Mm. Er det noget, I mærker? Jamen, man, vi, vi kan jo se, at, at, at den, de spillere, vi, vi har nemmest ved at få store transfersummer på, det er jo lige præcis spillere for, på under, under 2 23 år. Mm -hmm. det, det kan man se sige, sådan en helt generel uh, tendens, vi har set i flere år på, på transfermarkedet, uh, og som vi selvfølgelig også uh, agerer efter. <coughs> Undskyld fordi det, det betyder selvfølgelig meget for vores forretningsmodellier. Men så skal de jo også blive hurtigt klar, hvis de skal nå at være FCK-spillere, og, og så skal de også helst fyre sig, inden de er gamle. Jo, jo, men, men, men det, det, er der jo så, det, det er der jo så også nogle spillere, der er, det kan vi jo se med Darami, at, at, at, at, man det, at, det, at det, det kan man, man sange nå, og så er der jo andre, hvor, hvor, hvor af forskellige årsager det måske kan tage en lille smule længere, mm. men, men vi vil jo også gerne udvikle spillere, som måske, hvad skal man sige, også kan være hos os en lille smule længere. Øh, altså, hvem, hvem siger, vi ikke kan lave spillere, som, som nemlig måske ikke bliver solgt, men som kunne have en lang øh, karriere i FC det, det vil jo også det, det er også at vi kan ramme nogle af, mm. af de spillere i, i fremtiden. Ikke? Øh, men, men en, en, en ramme er jo eksemplet på, at, at, at han, han, han fik forholdsvis tidlig debut, men havde også en lang indkøring øh, i, i forhold til... Og, og, og kunne udvikle sig til at kunne være virkelig top performer. Øh, og så er det jo, at vi heldigvis i en, en rimelig lang periode, så rammer han et topniveau, som, som, hvor han bliver en af de spillere, som jeg nævnte før, som nok er svære at erstatte øh, over i PC's kasse, mm. øh, fordi øh, han vil være for dyr for os som, som klub at købe. Og så er, det jo, så er det jo, at vi har været hele vejen rundt, hvad, hvad vi som talentafdeling kan bidrage med i vores klub. Og det er, at vi, vi bidrager med spilminutter og kvalitet, og selvfølgelig en transfer. Øh, så... Er det den optimale case, ja. Niels Christian, for, højde, for et FCK-opflasket talent? Man skal i hvert fald have sådan nogen. Men som Sune også siger, så, så tror jeg også, at man i en klub også skal have nogen med ikke? Det vil sige, at det er jo vigtigt, både på og uden for, for banen, at du har øh, spillere, som øh, er i klubben i en længere periode. Altså, man kan, ikke, man kan ikke vinde mesterskaber med mælketænder. Det kan man ikke. Så man skal have spillere, som øh, bidrager væsentligt over en længere periode. Og derfor er det også vigtigt, at der er nogle spillere. Måske skal de ud en periode, og så komme hjem igen. Det er en anden model. Men nu har Sunes siddet og så meget af alle sine talenter, så nu er jeg ved at spørge ham sådan lidt mere. Jamen, jeg var ikke færdig med at snakke om derami Skal, skal Nå, jeg lige gøre okay, det færdigt, og så, så jeg kommer så du på fænding? Jamen, så gør lige det. Hvornår kunne du se, at derami var noget ekstraordinært, eller hvornår kunne I se det? Jamen, nu har jeg jo siddet og sagt, at vi ikke, vi ikke kan se det. Men, ja. men, men så I blev også men, overrasket. Men, nej, det, det er jo... Altså, der, vi har jo altid nogle spillere, som, som selvfølgelig gør noget ekstraordinært. Vi plejer at sige det sådan, der er. Der er sådan to, sådan, sådan, hvis vi kan karikere den en lille smule, så er det de oplagte talenter, og så er der dem, der overrasker os. Øh, Victor Christiansen øh, er, er... Alle er talenter i vores miljø, men Victor Christiansen overrasker os i forhold til at være på det niveau, så tidligt som han er. Øh, en drama overrasker os, ikke? Øh, drama var... Heller ikke, hvor højt et niveau han lige pludselig var på? Nej. Okay. Nej. Altså, så, er der nogen, så kan man sige, så har vi en tredje grupperi, der nogle gange er dem her de overrasker os, og negativt, mm. øh, det er, når de så rammer i en i senere verden, så har de ikke den modstandskraft, så har de ikke den resiliens, så har de ikke det hoved, der skal til for at kunne klare den modstand, du så bliver mm. mødt af. Og det, det viste sig heldigvis, at Darame havde den, hvad skal man sige, vedholdenhed til at, til at fortsætte. Men når du så Darame, da han var 13 år og skiftede fra, fra videre til, til, til, til, til FC København, jamen, så har han jo været den bedste på 14 han har været den bedste på 15 han har været den bedste på 17 han var den bedste på 19 Altså, han, han har altid præsteret øh, højt offensivt øh, på en international niveau. Altså, vi, vi, vi kan jo alle sammen huske øh, i, i vores miljø, øh, internationale kampe, øh, in, øh, national kampe, hvor, vi, hvor han bare har splitte det helt ad. Øh. Og du snakkede med Tom, om Thomas Delaney, snakkede du om hans life skills, og det, han kom fra, mm. at Dramis-situationen var jo en anden, mm. øh, han er jo opvokset på en anden måde mm. end, end Delaney er. Mm. Hvor meget øh, har I skulle hjælpe det projekt til os? Ja, men det er, også, og det er, også, en, det er en, også en fed del af den historie, som jeg også tror, man kan se noget af den dokumentar, mm. der, der ligger hos os. Det er jo, at et, et er, at, at, at mor har en, en fantastisk kærlig mor, Øh, men det har også og, og, og familie har, har må, men, men, men en faktor der for eksempel der også var vigtigt for, for Moden en periode det var han, han, han gik ud på Københavns Idræts Efterskole øh, og, og havde en, en periode derude øh, med, med, med gode voksne omkring sig som, som, som kunne hjælpe ham øh, når, man er, når man er træner hos os så, man, så siger vi det og sådan, vi, vi kan egentlig bedre, med, bedre med, sige at vores medarbejdere er alle sammen talentudviklere og når du talentudvikler, så arbejder du ikke kun ned i den der taktiske kasse, eller går ned i styrkerummet og laver de fysiske ting. Det kunne godt være, at vi skulle have hjulpet Mo lidt mere med det. Det var han ikke så glad for. Men, men, men vi arbejder med mennesket. Og der er der jo rigtig mange personer omkring Mo, som, som har givet rigtig meget til Mo. Men Mo har også bare været en fed dreng at hjælpe, fordi han er, han er et kærligt menneske, og han er ufaldigt empatisk, og har, har virkelig, hvad skal man sige har på lysten til spillet og lysten til at, at, at være i et fodboldmiljø, er han jo bare en glad fodbolddreng. Og så sagde så. du kærlig mor, at det ikke er noget med, at han har en lillebror der er meget god til fodbold. Jo, det er han. Er, han, han arbejder på det. Så men der skal vi vente nogle år nu. Det er nu tror jeg at vi, sidst, <laughs> vi skal <laughs> nævne flere navne. Nej præcis. Næste <laughs> resten du havde noget, du. Ville, okay. Ja, men det er jo kun sådan skal det altså. Det skal der noget drejlepen også jeg ikke, fordi jeg, jeg vil jo spare sådan mere bredt. Men nu i hele det, det optagområde, som FC København har udviklet, har, kan jeg slet ikke finde nogen, der kan tage med hænder? Det er sjovt. Jeg tænkte lige på det før. <laughs> jo, ja, vi arbejder på det. Så. <laughs> ja, men det er det er så svært ved det? Eller er det specielt? Eller hvad? Er det fordi, man skal have... Så mål, man må sige, at målmænd er jo, ja. jo specielt. Ja. De skal være specielle. Ja. Og målmændsskole er måske ikke så nemme at lave. Hvad, hvad, hvad er udfordringen her? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at udfordringen er jo både både at finde talentmassen, øh, få den, den, den, den gode spilleruddannelse, men det er jo også klart, at noget, det er jo ikke, det er ikke så nemt at træde ind som, som ung målmand øh, på et superligahold med de krav, der stilles til vores superligahold. nu Nu spurgte du selv på positioner. Og det er klart, at den sværeste position at slå igennem som talent, det er ubetinget målmandsposition. Øh, det, det, det, er vi, det er vi helt klar over. Men, men jeg vil sige vi har, vi har i hvert fald belært, at vi har været for dårligt til det øh, i, i vores miljø øh, men det er en høj prioritering for os og det, det, det, det er et indsatsområde som vi, som vi virkelig dyrker nu øh, i forhold til, til ansatte, i forhold til scouting osv. Fordi vi skal da se et ungt talent minimum være tredje på vores, vores subliga hold øh, og kan på den måde arbejde sig ind så kan det jo godt være lige præcis sådan et, et målmandstalent, han kan starte som et tredjevalg på Superliga-holdet, ligesom vi nu har hentet Johan øh, fra, fra Sverige, øh, som spiller u 19-kampene. Og så kan det da være, at han så skal på lån. Øh, som man kan se, altså Capara jo, jo, har jo været igennem det her engelske system, hvor, hvor, hvor han jo ikke har spillet kampe for den klub, han har været ejet af, men har udviklet sig i, i de miljøer, han har været i. Ikke? Og det det det, det vi da slet ikke afvisende for, at det, det var noget, det, vi kunne gøre på, på målmandens side. Men, men vi, er, vi er nogle år øh, færre øh, bagefter øh, i forhold til, til hvor vi burde være på, på det her område. Vi holder øje ja. øh, de kommende år, inden vi runder ja. af, Sune. Kunne jeg godt tænke mig lige at nu har jeg sku hoste. Hører der til til det at vi ser så mange unge spillere på førsteholdet nu kontra da Ståle Solbakken han var cheftræner, er det et produkt af at Jørgensen er blevet cheftræner og har mere, hvad kan man sige, tillid eller mod til at give de unge spilletiden hurtigere eller eller handler det om jeres talentmasse nu kontra for et år tussen. Det er mest sidste det er det. Selvfølgelig, selvfølgelig skal man have en cheftræner, som, som tør, tør spille med de unge og, og, og som kan se det. Men, men det her det handler først og fremmest på, det og vi også har snakket om tidligere, det at lave dygtige talenter, det tager mange år. Øh, det vil sige, at når vi siger, at vi er gode for 99 og, og, og, og, og yngre, mm. så er det jo først dem, der begynder at komme nu. Øh, og når vi så sælger vores to største talenter i, uh, i 0102 eller 00 og 01, Øh, som vi også tidligere, masser og, og, og Victor, så har de jo ikke været til at kunne slå igennem vores, vores første hold. Øh, så så det, er, det, det er klart det sidste, at vi har nu talentmasse, talentkvalitet, øh, et, et af masse, mm. men det aller det er jo at have kvaliteten til, at du, kan, at du kan spille på vores første hold. Øh, og det, det er der, hvor vi har løftet os. Men har der været et strategisk skifte hen over de senere år, eller fokusskifte kald det hvad du vil, øh, på hvor meget øh, og hvor hurtigt man vil have Jamen, i, I bund og grund så er, det en, så er det en strategi, som jo, hvad skal man sige, første fase blev taget i 2008, mm -hmm. øh, da man vælger at skulle, skulle løfte øh, talentudviklingen til, til ikke bare et godt niveau, men til et internationalt niveau. Det har jo så taget, hvad skal man sige, frem til omkring 2014-2015, hvor vi ligesom sagde, okay, nu er, vi, nu er vi ved at have et miljø. Så blev der på bestyrelsesniveau taget en beslutning om, okay, det her det skal være en del af fremtidens strategi. Men så tager det jo nogle år igen, før at, at, at vi ligesom er så til at kunne gøre det, vi gør i dag. Så, så det, er, det er en langsigtet strategisk beslutning, der har, der har været taget. Det er, ikke, det er jo ikke bare en beslutning, vi... Nu, nu bare for at tale direkte, som blev taget i oktober måned, da, da, da Stolet blev fyret. Nu skal vi til at spille med egenudviklede spillere. Det er en beslutning, der er taget tidligere, som vi bare ser resultaterne af nu. Var man det dit hjerte øh, at se øh, Jes Torup, eller det er jo i hvert fald under Jes Torup, øh, have flere øh, af de unge KB'ere, som du måske vil kalde dem, fk drenge <coughs> på øh, en, en understående solvang? Jeg var altså altid glad for at se øh, unge egenudviklede spillere på førsteholdet, men øh, jeg også så Øh, gamle og kynisk, at jeg ved, at det er ikke nok. Der skal også være, øh, der skal hentes øh, spillere af international kaliber for at, at, at lave et mesterhold, med, og så er det et, handler det om at få det rigtige blindt sat sammen, som også Sune siger. Øhm, øh, der skal være et passende antal, men heller ikke for mange, men så vil jeg også godt punktere den myte, som mange har, har ment om, at øh, FC København også tidligere ikke har udviklet øh, nu tror jeg, at KB er den klub i historien, der har udviklet flest landsholdspillere internationale spillere. Og jeg kan da nævne en perlerække op gennem 80'erne <laughs> af egenudviklede spillere, helt tilbage for Ole Tobiasen, og så kørte der ud af. Så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at man aldrig har haft talenter, men det er jo helt rigtigt, at det var en strategisk beslutning at intensivere det her arbejde, at strukturere det på en anden måde, og også tilføre <coughs> øh, Akademiet eller der er noget FCK-talent langt flere ressourcer, altså der er jo ansat en herskare mennesker nu, som der ikke var tidligere, hvor der bare var en forkølet U15 eller U17 eller U19 træner. Så, så det er jo klart, at det er en, en bevidst investering, og det er der kun dejligt at se, at der kommer lidt output ud af det. Hvor til sidst, hvor ligger hvor vurderer du, jeg ved godt, du er selvfølgelig farvet, men hvor vurderer du FC Københavns øh, talentniveau øh, øh, ligger i forhold til, når de klubber, I måler, er med i Europa? Jamen, vi er, vi er klart ved at bevæge os op på i vores, det, vi kalder vores miljø, det, hvor vi kalder vores faglighed, og også vores økonomiske investeringer, og nu nævner Gretchen også vores, vores medarbejdere. Altså, vi, vi, har, vi har mange fuldtidsansatte, og vi har rigtig dygtige, vi har rigtig dygtige ansatte, øh, både fuldtidsansatte, studerende osv. Så, videre, så vi, vi har et samlet miljø, som, som er som er på et internationalt niveau. Det, det kan vi se. Vi er blevet en løbende både nationalt og internationalt. Der, der, der, der, der ligger vi op i, i, i den øvre gruppe. Det er jo klart, at der er en øver gruppe af nogle engelske akademier, og du kan sige Barcelona og Real Madrid, nogle af de der større klubber, som jo... Som jo bruger en, en, en lang, lang, sige, som har så store beløb, at, at det så det vil være svært at måle sig med. Men kigger du på den faglige kerne, osv. så videre, så er vi så er vi absolutt med på et internationalt akademiniveau. Sune, vi kunne snakke helt efter med Det tænker jeg ikke, vi skal. Du har sikkert meget, og du skal tilbage til dig. Ja, og så ja. tusind tak for din tid og for det indblik, vi måtte få. Selv tak.